Тут я частенько зустрічався з вчорашніми колегами-письменниками. Не всі з них вступали зі мною в розмови, дехто лякливо озираючись поспішав геть. Я наперед прощав таку лякливість, вона була небезпричинна. Та якщо сьогодні, коли пишуться ці рядки, дехто з цих лякливих напрошується на близьку дружбу зі мною, я відхиляю їхні домагання без будь-яких пояснень. Одна справа зрозуміти і пробачити, а зовсім інша – обирати для себе близьких друзів, особливо в старості. До мого посту належали не тільки пристані, що в нами, але й розкішний плавальний басейн. То була нова споруда, на яку витрачено не один мільйон державних грошей. Можна з певністю сказати, що за рівнем комфорту санаторний басейн у Кончі Заспі міг позмагатися з тими, що будували для себе американські магнати. Босі ноги ступали по м'якій підлозі, яка в суціль була вкрита зеленим килимом, на західний зразок. Величезну залу, де містився сам басейн, прикрашали пальми, олеандри та інші тропічні рослини. Поза цією залою ховалося чимало кімнат, де відпочивали партійні можновладці у самих трусиках або й без них. Їдучи далі, можна було потрапити у великий зимовий сад, знов-таки сповнений тропічної екзотики. На довершенні тут пурхало чимало папуг та інших екваторіальних птахів. У басейні могла б відпочивати одразу добра сотня курортників, але сюди потрапляли лічені одиниці. Секретарі обкомів, видатні науковці, письменники-лауреати тощо. Власне, і санаторій був розрахований на найвищу еліту. Тут на сотню відпочивальників налічувалося 300 штатних працівників обслуги. Якось у першій годині ночі я обходив плавальний басейн. Несподівано побачив, з боку лісу двоє широко відчинених вікон світилося, звідти долинали чоловічі й жіночі голоси. Жіночки мило реготалися і навіть верещали, мовби їх хтось заповзятливо лоскотав. У чоловічих голосах можна було впізнати чималий вплив алкоголю. Все це діялося на другому поверсі. Я підійшов якнайближче до вікон і гукнув так, що лісом покотилася луна. «То тут! Негайно виходьте з басейну!» Жіночі й чоловічі голоси затихли, але світло горіло. Перечекавши, гукнув знову. «Виходьте, я сторож! Це мій пост! Інакше підійму по тривозі райвідділ міліції!» Тепер уже і світло погасло, але ж ніхто не виходив. Я почав догадуватися, хто ці люди. Вони ж бо ті, кому директор санаторію не міг не видати ключів від басейну на ніч, а жінки – вподобані ними медсестри і санітарки. Така тут існувала традиція. Обтяжений владою сановник приїздив сюди не лише підлікуватись, але й розважитися. Мені розповідали, як перший секретар ЦК КПУ Кириченко, мужик, схожий на доброго бугая, уже на виїзді з санаторію помітив доволі вродливу лікарку, бо він не саме на чолі якоїсь делегації. Покинувши почет, Кереченко повернувся у приміщення санаторію, завів лікарку в її кабінет і наказав роздягатися. Зробивши свою справу, повернувся до делегації, що чекала його в лімузинах. Це, здається, були представники з якоїсь братньої республіки. А як же чоловіки санаторних працівниць, що не були обійдені увагою начальства? Аби далеко не ходити, розповім про добре знайомого мені М. Його дружина працювала в санаторії. Якось М. Ем, добряче напившись, бігав увечері селищем і всім зустрічним скаржився. Я її курву знати не хочу. Розумієте? Божу її ніжненько, а вона мені крісон, не лізьте до мене, ви вже четвертий там без вас налито. Ах, ти, розпусниця. І ви хочете, щоб я жив із нею далі? Чоловіки слухали п'яну сповідь із розумінням, і співчуттям, добре знаючи, які звичаї панували в установі що забезпечила їх житлом і роботою. На завтра нещасний Ем помирився з дружиною, бо куди ж було діватися. Не часто старшину Михайла можна було застати вдома серед ночі, перевіряв пости, але цього разу мені поталанило. Він довгенько не клав слухавку по тому, як я розповів йому про несподівану пригоду в басейні. Видно, роздумував, як бути далі, нарешті тихо мовив. Гаразд, Миколу Даниловичу, я доповім, кому належить, вартуйте далі. Десь близько восьмої ранку я підійшов до вхідних дверей басейну і помітив, що вони відчинені. Робочий день ще не починався, отже ясно, це був хтось із ночувальників. Та ось нарешті з'явилася ставна постать мужчини в закордонному спортивному костюмі. Я одразу ж впізнав професійного військовика, з вигляду йому було років п'ятдесят. Не інакше, як хтось із високих чинів КДБ.